ЧАСТИНА ДЕСЯТА ВІЗИТ ДО МІРІАМ РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Одного літнього дня, приблизно через п'ять років, після свого прибуття до готелю Потвел, містер Поллі сидів під креслатою вербою і ловив рибу. Це був гладкий, смаглявий і здоровіший містер Поллі, ніж той же люгідний банкрут, з похмурого портрета якого розпочинався наш роман. Він був товстий, але пропорційний, і нижня частина його обличчя була прикрита невеликою квадратною борідкою. А ще він був лисий. Це був перший раз, коли він знайшов час для риболовлі, хоча від самого початку своєї кар'єри в потвелі він пообіцяв не відмовляти собі в рибальських задоволеннях. Риболовля, як свідчить золота сторінка англійської літератури, є медитативним і ретроспективним заняттям. І перед містером Поллі почала розгортатися розмаїта картина його минулого життя, яку він так довго ігнорував через безліч обов'язків, що їх я вже перелічив. Роздуми про дядька Джима відійшли на другий план через брак матеріалу поступившись місцем під рахунку років і місяців, що минули відтоді, як він приїхав до Потвала, а відтак – філософському огляду свого життя. Він почав думати про мірям, віддалено і безособово. Він пригадав багато речей, якими нехтувало його сумління в більш напружені часи, як, наприклад, те, що він вчинив підпал і покинув дружину. Вперше він подивився цим давно забутим фактам в обличчя. Неприємно думати, що ти вчинив підпал, тому що це дія, яка веде до в'язниці. В іншому випадку я не думаю, що у містераполі було б зерно каяття за це у душі. Але покинути Мір'ям – це зовсім інша категорія. Покинути Мір'ям було підло. Це історія. А не прославляння містера Поллі, і я розповідаю про речі так, як вони були з ним. Окрім неприємних мурашок, що виникали при думці про те, що може статися, якщо його викриють, він не відчував ані найменших докорів сумління з приводу тієї пожежі. Зрештою, підпал це штучний злочин. Деякі злочини є злочинами самі по собі без жодного закону, жорстокість, знущання, порушення віри, які дивують і ранять. Але спалення речей саме по собі не є ні добрим, ні поганим. Велика кількість будинків заслуговує на те, щоб бути спаленими. Більшість сучасних меблів, переважна більшість картин і книг. Цей список можна продовжувати ще довго. Я не зміг би повністю змалювати містера Поллі, якби не дав вам зрозуміти, що він був багато в чому бездарним дитям природи, набагато більш ненавченим, недисциплінованим і спонтанним, ніж звичайний дикун. І він був дуже радий, що набрався сміливості підпалити свій дім, втекти і оселитися в потвелін, незважаючи на цю маленьку ваду – страх. Але він був не радий, що покинув Міріам. Він бачив, як Міріам плаче раз чи двічі у своєму житті, і це завжди викликало у нього жалість. Тепер він уявив, як вона плаче. Він з усвідомив, що взяв на себе відповідальність за її життя. Він забув, як вона зіпсувала його життя. Досі він вірив, що у неї є понад 100 фунтів страхових грошей. Але тепер, замислено дивлячись на свій поплавок, він зрозумів, що сто фунтів – це не назавжди. Його переконання в її некомпетентності було непохитним. Вона неодмінно повинна була якось розтринькати ці гроші до цього часу. І тоді він побачив, як вона знизує плечима і сопе так, як він завжди вважав огидним зблизька. Але тепер це стало викликати у нього жалість. "Дітко", вигукнув містер Поллі, і його поплавок опустився вниз. Він підхопив жертву на погибель і зняв її з гачка. Він порівнював свій власний комфорт і здоров'я з уявними стражданнями Мір'я. «Вона повинна була зробити щось для себе», – сказав містер Поллі, знову наживляючи гачок. Вона завжди говорила про те, що щось треба робити. То чому ж вона не могла щось зробити? Він спостерігав, як поплавок м'яко коливається на воді. Нерозумно починати думати про неї, сказав він. До біса безглуздо. Але раз він почав думати про неї, то мусив іти далі. От дідько, вигукнув містер Поллі і підтягнув гачок щоб побачити, що інша риба в останню мить намагалася схопити його. Мабуть, його поводження змусило бідолаху відчути себе небажаною гостею. Він зібрав свої речі і попрямував до будинку. Тепер увесь готель Потвел відчував його вплив, бо тут він справді знайшов своє місце у світі. Готель виглядав яскравіше, настільки яскраво, що здавався майже дражливим завдяки біло-зеленій фарбі, якою він його щедро пофарбував. Навіть паркан у саду був пофарбований у біло-зелені смуги, як і човни, бо містер Поллі належав до тих, хто знаходить позитивне чуттєве задоволення у нанесенні фарби. Ліворуч і праворуч від будинка розташовувалися дві великі дошки – які багато зробили для підвищення популярності корчми серед любителів розваг. Обидві дошки були нововведеннями. На одній великими літерами було виведено єдине слово – музей, а на іншій – так само просто і лаконічно – амлети. Правопис останнього слова належав містеру Поллі, але коли він побачив? Як цілий човен чоловіків, що прямували до ламами на обід, зупинився з роззявленими ротами, витріщаючись і посміхаючись, увійшов і з помітним сарказмом попросив Амлетів. Він зрозумів, що його неточність зробила для цього місця більше, ніж його найхитріша хитрість могла б вигадати. За рік-півтора. Корчма вже була відома і вгору, і вниз по річці під новою назвою «Амлети», а містер Поллі після деякого таємного роздратування посміхався і був задоволений. А омлети-товстухи були незабутніми. «Зауважте, що я змінив її характеристику. Час працює над усіма нами». Вона стояла на сходах, коли він наближався до будинку, і широко посміхалася йому. «Багато зловив?» – запитала вона. «У мене є ідея», – відповів містер Поллі. «Ти не будеш дуже засмучена, якщо я поїду на день-два у відпустку. До четверга не буде багато роботи». Розділ другий Відчуваючи себе в безпеці за своєю бородою, містер Поллі знову опинився на Фішбурн-Хай-стріт. Північна сторона вулиці була майже такою, якою він її знав, за винятком того, що раз зник. А на місці великої пожежі з'явилася низка нових крамниць. Мантел і Тропсон знову постали на більш яскравому фоні а нова пожежна станція була у швейцарсько-тефтонському стилі із великою кількістю червоної фарби. Поруч, на місці Румбольда, була філія колоніальної чайної компанії, потім тютюнова крамниця Салмон і Глюкштейн, а потім маленька крамничка, де продавалися солодощі, і яка проголошувала себе чайною кімнатою на горі. Він розглядав це місце як таке, де можна було б розпитати про свою зниклу дружину, трохи вагаючись між ним і готелем Божепроведіння, що знаходився нижче по вулиці. Потім його око зачепилося за прізвище над вікном крамнички. «Поллі і Ларкінс», – прочитав він, – і був просто приголомшений. На мить він відчув слабкість. Він пройшов вулицею. Повернувся і знову оглянув крамницю. Він побачив за прилавком неохайну жінку середніх років, яка на мить здалася йому Міріам, що страшенно змінилася, а потім впізнав у ній свою невістку Енні, повну і вже не таку веселу. Вона дивилася на нього без жодних ознак впізнавання, коли він увійшов до крамниці. «Можна мені чаю?» Запитав містер Поллі. Що ж, відповіла Енні. Звичайно, можна. Але наша чайна кімната на горі. Моя сестра там прибирає. І вона ще не закінчила і через це трохи засмучена. Ще пак, м'яко сказав містер Поллі. Перепрошую, запитала Енні. Я сказав, що не заперечую сюди. Зараз подам вам чай, сказала Енні і пішла за ним до кімнати, яка своїм безладом дуже нагадувала Мірям. Немає нічого кращого, ніж перевернути все до гори дном, коли прибираєш, весело сказав містер Поллі. Так робить моя сестра, неупереджено відповіла Енні. Вона вийшла подихати свіжим повітрям. Але, гадаю, скоро повернеться і закінчить. Це гарна світла кімната, коли тут прибрано. Дозвольте поставити для вас столик, он там. Він сів біля відчиненого вікна, побарабанив по столу і замислився над наступним кроком. Поки Енні зникла, щоб принести йому чаю. Зрештою, з Міріям все виглядало не так вже й погано. Він перебрав у уяві кілька варіантів. «Незвичайне ім'я», – сказав він, коли Енні поклала перед ним серветку. Енні виглядала, як на допиті. «Поллі, Поллі і Ларкінс, справжні, я гадаю?» «Поллі – це ім'я моєї сестри. Вона вийшла заміж за містера Поллі». «Вдова, я так розумію», – запитав містер Поллі. «Так, цього року буде вже п'ять років. У жовтні. Боже, сказав містер Поллі з непідробним здивуванням. Його знайшли утопленим. Було багато розмов у тому місці. Ніколи не чув про це. Я радше тут чужинець. У медвежій протоці біля Мейдстоуна. Він, мабуть, пролежав у воді кілька днів. Моя сестра не впізнала б його, якби не ім'я вишите на його одязі. Він був увесь білий і змарнілий. Боже, милостивий, це, мабуть, був шок для неї. Так, це був шок, сказала Енні і похмуро додала. Але іноді потрясіння краще, ніж довга агонія. Без сумніву, сказав містер Поллі. Він із захопленням дивився, як Енні накриває на стіл. «Отже, я втопився», – промовило щось всередині нього. «Він був застрахований», – запитав він. «Ми започаткували чайні кімнати з цього», – сказала Енні. Тоді чому, якщо все було саме так, докори сумління і тривога за мір'ям оселилися в його душі? Ні тіні відповіді не з'явилося. «Шлюб – це лотерея», – сказав містер Поллі. «Моя сестра в цьому переконалася», – сказала Енні. «Хочете джему?» «Я б з'їв яйце», – сказав містер Поллі. «Я буду два. У мене таке відчуття, що треба підкріпитися». «А цей містер Поллі не був особливо гарною людиною, чи не так?» Я часто жаліла свою сестру. Він був одним з тих, розпусний, ледь чутно припустив містер Поллі. Ні, розважливо відповіла Енні. Не такий вже й розпусний. Слабкий. Це більше підходить. Слабкий, слабкий, як вода. Скільки хвилин вам варити яйця? Ровно чотири хвилини відповів містер Поллі. «Здається, мене хтось кличе», сказала Енні. «Так, хтось кличе», відповів містер Поллі, і вона залишила його на одинці з його домками. Що спонтеличило його, так це нещодавне каяття і ніжність до Тепер, коли він знову опинився в її атмосфері, все це зникло, і повернулося старе відчуття Безпорадної неприязні. Він оглянув нагромаджені меблі, економно збережений килим, неприємні картини на стіні. Чому він відчував докори сумління? Навіщо він тішив себе ілюзією про безпорадну жінку, яка голосно плаче в безжальній темряві? Він зазирнув у незбагненні таємниці серця і повернувся до більш дрібних проблем. Чи був він слабкий? Яйця з'явилися. Ніщо в манері Енні не спонукало до відновлення дискусії. Справа процвітає? наважився запитати він. Енні замислилася. І так, сказала вона, і не так, і так, і сяк». А, сказав містер Поллі, і повернувся до своєї їжі. А щодо того хлопця проводили розслідування. «Якого хлопця?» «Як його звали?» «Поллі». «Звісно». «Ви впевнені, що це був він?» «Що ви маєте на увазі?» Енні пильно подивилася на нього, і раптом його душа потемніла від жаху. «Хто ж іще це міг бути? В тих самих тофлях, які він носив?» відповіла Енні. Звичайно. Сказав містер Поллі, і почав їсти яйце. Він був так схвильований, що усвідомив, що воно неїстівне, лише коли з'їв його наполовину, а Енні була вже в безпеці внизу. «Господи!» – вигукнув він, поспішно простягаючи руку за перцем. «Пізнаю, Міріам, от вже хазяйка. Я вже п'ять років не куштував таких яєць. Цікаво, де вона їх бере?» «Мабуть, підбирає!» І він взявся за друге яйце. За винятком легкої затхлості, друге яйце було дуже приємним на смак. Він саме приступив до нього, коли увійшла мірям. Він підняв очі. «Добрий день!» – сказав він, зустрівши її погляд. І зрозумів, що вона одразу впізнала його по жесту і голосу. Вона зблідла і зачинила за собою двері. Здавалося, що вона ось-ось знепритомніє. Містер Поллі швидко підвівся і подав їй стілець. «Боже мій!» – прошепотіла вона і скоріше зіщулилася, ніж сіла. «Це ти!» – сказала вона. «Ні!» – дуже серйозно відповів містер Поллі. «Не я!» Це просто дуже схожа на мене людина. Ось і все. Я з самого початку знала, що той чоловік не ти. Я намагалася думати, що це ти. Я намагалася думати, що можливо, вода змінила твої зап'ястя, ступні і колір волосся. Ах, я завжди боялася, що ти повернешся. Містер Поллі сів біля свого недоїденого яйця. "Я не повернувся", сказав він дуже серйозно. "Навіть не думай. Як ми тепер будемо виплачувати страховку? Я не знаю". Вона заплакала. Вона дістала хустинку і закрила обличчя. "Послухай, Міріам", сказав містер Поллі. "Я не повернувся і не повернуся". «Я гість з іншого світу. Ти мовчи про мене, а я мовчатиму про себе. Я прийшов, бо подумав, що ти можеш бути в скруті, чи в біді, чи ще в якійсь дурниці. Тепер я бачу тебе знову, і я задоволений. Я повністю задоволений. Бачиш, я збираюся піти, бачиш? Гей, зараз же, негайно!» Він на мить повернувся до чаю, Шумно допив чашку, підвівся. «Не думаю, що ти мене знову побачиш», – сказав він. Він рушив до дверей. «Це було смачне яйце, це», – сказав він, затримався на секунду і зник. Енні була в крамниці. «Господиня трохи шокована», – зауважив він. «Їй щось примарилося, не може розібратися, бувайте». І він пішов. Розділ третій Містер Поллі сидів поруч із товстухою за одним із маленьких зелених столиків у дворі готелю Потвел і намагався збагнути таємницю життя. Це був один з тих вечорів, безтурботно світлих, насичено тихих, коли вигін річки був у повній красі. Лебідь плив на тлі темно-зелених масивів протилежного берега. Річка текла широка і сяюча, назустріч своїй долі, без жодної брижі, за винятком того місця, де очеред виходив з мису. Три тополі піднімалися ясно і гармонійно на тлі зеленого і жовтого неба. І це було так. Ніби все було надійно захищене у великій, теплій, дружній кулі кришталевого неба. Воно було безпечним, захищеним і безстрашним, як дитина, який ще тільки належить народитися. То був вечір, сповнений спокійної, беззастережної впевненості. Розум містера Поллі був сповнений переконанням, що насправді все, що б там не було, повинно бути повним і завершеним. Було неймовірно, щоб життя коли-небудь було краще, ніж здавалося зараз, що в ньому може бути якась тінь, окрім оксамитової м'якості, яка створювала декорації для цього мовчазного лебедя. Або будь-який шум, окрім дзюрчання води, коли вона закручувалася навколо човна. Розум містера Поллі, піднесений і розчулений цією атмосферою, намагався обережно зібрати докупи різноманітні спогади, які дрейфували наполовину занурені у воду по колу його свідомості. Він говорив словами, які здавалися зігнутою і зламаною палицею, яку раптово встромили у воду, руйнуючи дзеркало форм, які вони шукали. «Джим більше ніколи не повернеться», – сказав він. «Він потонув п'ять років тому». «Де?» – здивовано запитала товста жінка. «Забагато миль звідси, у Медвей, далеко в Кенті». – сказала товста жінка. «Це досить точно», – сказав містер Поллі. «Звідки ти знаєш?» Я був у себе вдома. Де? Неважливо. Я пішов і дізнався. Він був у воді кілька днів. У нього був мій одяг, і вони сказали, що це був я. Вони? Це не має значення. Я до них не повернуся. Товста жінка деякий час мовчки дивилася на нього. На її обличчі з'явився вираз тихого задоволення. Потім її карі очі перевели погляд на річку. «Бідолашний Джим!» – сказала вона. Він ніколи не був тактовним. Потім м'яко додала. «Я не можу сказати, що мені його дуже шкода». «Я теж не можу», – відповів містер Поллі, і ще на крок наблизився до думки, що промайнула в його голові. Але, здається, від того, що він був живий, «Не було багато користі, чи не так?» «Від нього не було нічого доброго», – визнала товста жінка. «Ніколи!» «Гадаю, були речі, які були для нього добрими», – припустив містер Поллі. «Але це були інші речі, не наші». Його рука зісковзнула зі столу. «Я часто думаю про життя», – промовив він потім продовжив. Здається, кожен починає життя, очікуючи чогось. Але цього не відбувається. Ми здобуваємо уявлення про те, що добре і що погано. І це не має ніякого відношення до того, що насправді добре, а що погано. Я завжди був скептиком, і мені завжди здавалося, що ми прикидаємося, ніби ми знаємо, де добро, а де зло. Я ніколи не прикидався, я ніколи так не робив. Він замислився. Одного разу я підпалив будинок. Товста жінка здригнулася. Я не шкодую про це. Я не вважаю, що це був поганий вчинок. Не більше, ніж спалити іграшку, як колись у дитинстві. Я мало не вбив себе бритвою. А хто цього не робив, принаймні, не думав про таке. Більшу частину свого життя я жив, як у вісні. Я одружився майже, як у вісні. Я ніколи не планував своє життя і не ставив собі за мету жити. Я стався, зі мною сталося те, що сталося. Так з усіма буває. А Джим нічого не міг собою вдіяти. Я вистрелив у нього і намагався його вбити. Я впустив рушницю, і він її підхопив. Він майже дістав мене. Я не забарився ні на секунду, пригнувся. Неприємна була ніч. Але я його не звинувачую, якщо вже на те пішло. Тільки я не розумію, до чого це все. Як діти, що граються в дитячій кімнаті, іноді роблячи собі боляче. Є щось, що нас не турбує, продовжив він. Це не те, що ми намагаємося отримати або що ми отримуємо – це не те добро, яке ми вважаємо добрим. Що робить нас щасливими – це не наші старання. Що робить інших щасливими – це не їхні старання. Є характер, який подобається людям і який вони підтримують, а є такий, який вони не підтримують. Ви маєте з цим розібратися і прийняти наслідки. Мір'ям завжди намагалася. «Хто така, Міріам?» – запитала товста жінка. «Ти її не знаєш, але вона ходила з насупленими бровами, намагаючись не робити того, чого хотіла, якщо взагалі хотіла щось робити». Містер Полі розгубився. «Ти не можеш не бути товстим», – сказала товста жінка після паузи, намагаючись піднятися до його думок. «Не можу». Відповів містер Поллі. Це і допомагає, і заважає. Як і моя звичка, говорити незрозуміло. Судді не залишили б мені ліцензію, якби я не була такою товстою. Що ж тоді ми зробили? сказав містер Поллі, щоб отримати такий вечір. Господи, поглянь на це. Він обвів рукою великий вигин неба. Якби я був негром чи італійцем, я б заспівав. Іноді я свищу, але, дякувати Богові, я співаю в думках. Іноді мені здається, що я живу, щоб побачити захід сонця. Я не бачу, щоб тобі було корисно завжди дивитися на захід сонця, як ти це робиш. Сказала товста жінка. Мені теж, але я його бачу. Захід сонця та інші речі, які мені подобаються. Вони тобі не допомагають, задумливо сказала товста жінка. Яка різниця? Відповів містер Поллі. Товста жінка ще більше напружилася. Колись одного дня ми все одно помремо. Сказала вона. «У деякі речі я не можу повірити», – раптом сказав містер Поллі. «І одна з них – це те, що ти можеш бути скелетом». Він показав рукою на сусідський живоплід. «Поглянь на них. На тлі жовтого кольору. Це просто жалюча кропива. Бридкі бур'яни, якщо оцінювати речі за їхньою користю». Але подивись, як вони виглядають зараз. Справа не тільки в зовнішньому вигляді», – сказала товста жінка. «Щоразу, коли з'являються ознаки гарного заходу сонця, і я не надто зайнятий», – сказав містер Поллі, – «я приходжу сюди і сиджу тут». Товста жінка подивилася на нього очима, в яких задоволення – Боролася з якимось незрозумілим протестом І нарешті повільно перевела їх На пагоди з чорної кропиви На тлі золотого неба. «Було б добре приходити сюди частіше», Сказала вона. «Я зроблю це». Голос товстої жінки стих майже до нечутності. «Не кожного дня», сказала вона. Містер Полі замислився, перш ніж відповісти. «Завжди буду приходити сюди, коли стану привидом», – відповів він. «Зіпсуєш задоволення іншим», – сказала товста жінка, відкинувши свої моральні міркування на користь більш приємної для неї точки зору. «Я не буду страшним привидом», – сказав містер Поллі після чергової довгої паузи. «Я був би чимось на кшталт почуття, просто м'яким і теплим, як...» Вони більше нічого не говорили, але сиділи в теплих сутінках, поки нарешті перестали розрізняти обличчя один одного. Вони не стільки думали, скільки занурилися в тиху, спокійну тишу думок. Пролетів Кажан. «Пора заходити, подружко!» Сказав містер Поллі, підводячись: Вечеряти треба. Як ти кажеш, ми не можемо сидіти тут вічно. Кінець книги.